اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه وَنَجِّنَا مِنَ الشُّرُورِ وَمِنَ السَّيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أُوصِيكُمْ وَإِيَّايَ يَا أَوْلادَ تَقُوا اللَّهَ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ عَاذَ بِاللَّهِ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس تقربوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولاً سديداً يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يدع الله ورسوله فقد فاز فاضل عظيم أما بعد فإن قير الکلام کلام الله تعالى وعصم هذه حد محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhaddadati bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatan fi anar wa la ra'a annasul hasanah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh segala puji dan puja adalah milik Allah Tuhan yang telah menciptakan seluruh makhluknya yang muslim yang belum muslim ke semua makhluk Allah rabbul alamin kepada Allah lah selalu kita bersyukur atas segala nikmatnya, khususnya nikmat yang kita dapat bersama pada pagi ini, pada hari yang mulia ini dan setiap minggu ada satu hari yang sangat mulia di sisi Allah termasuknya ia mulai Jumaat hari Jumaat ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-hambanya yang min al abrar. Orang yang suka kepada kebaikan Hamba-hamba yang suka mencari ilmu yang diredai Allah Rabbul Alamin Talabah ilm Dan juga semoga Allah s.w.t. Jadikan kita hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Atas segala nikmatnya Dan kita juga memohon supaya Allah jadikan kita hamba yang suka memohon maaf atas segala kesalahan kita Khususnya kepada Allah Dan amnya kepada sesama insan Bila sedarnya kita telah buat sesuatu yang salah Dalam bentuk perbuatan Ataupun ucapan Ataupun apa saja Bentuk-bentuk yang di zaman ini diguna dengan IT technology Dan kita juga memohon supaya Allah SWT Memberi ilmu yang bermanfaat kepada kita Kerana ilmu itu ada dua Satu yang nafib Yang kedua layanfa Yang berfaedah Satu yang tidak berfaedah Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad SAW Yang telah diutuskan oleh Allah Untuk membimbing manusia Bukan sekadar mengajar Tetapi sebagai seorang Nabi yang merabbi Nabi yang merabbi orang yang bukan mengajar manusia menjadi manusia yang baik tetapi dia mengawal dia monitor, supervise supaya umat ini menjadi umat yang beramal dan beristiqamah dan semoga Allah cucuri rahmatnya ke atas keluarga Nabi prasahabat radiyallahu anhum para tabi'in, tabi' tabi'in tabi dan para mereka yang masih berusaha untuk mencari keridaan Allah dengan mengikut firman-Nya dan mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya muliakan, saudara pengerusi majlis, tuan rumahnya, familynya dan semua saudara-saudari yang telah bersama kita pada pagi ini. Kita sedar al-Juma'a ila Juma'a muqaffarat bainahuma Yang mana Rasulullah SAW telah bersabda Maksudnya Satu Juma'at ke Juma'at yang lain Kalau disambut oleh kita Menurut syarak Maka segala dosa-dosa yang telah lalu Dihapuskan Allah Rabbul Alamin Ini kelebihan Juma'at Kemudian telah saya adakan sedikit mukadimah tadi menceritakan tentang pentingnya kita mencari ilmu hanya ilmu di akhir zaman ada dua yang nabi telah ingatkan kita 1500 tahun dulu Sehingga rasna ajar kita baca doa Allahumma zidni ilman nafiah kalau nak cari ilmu bukan sebarang ilmu kita nak cari ilmu yang berkaitan manfaat dan yang dinamakan ilmu haqiqiyya Ataupun yang dikatakan pure knowledge Ilmu yang sebenar ialah Kala Allah wa kala Rasulullah SAW Bukan pendapat, bukan pandangan Sesiapa Selain daripada firman Allah dan Nabi Muhammad SAW Tidak dinamakan ilmu haqiqiyya Itu hanya zonniya pandangan-pandangan Andaian-andaian yang mungkin benar Mungkin juga tidak benar Tetapi setiap yang difirmankan oleh Allah Itu adalah benar Setiap yang disabdakan oleh Nabi Dari hadis yang sahih Itulah benar ya, Itu penting difahami oleh Talib ya ilm, student of knowledge Siapa yang sedang berusaha Untuk mencari ilmu Allah Rabul Alamin Pandangan-pandangan itu Bukan dinamakan ilmu. Ya ilmu adalah sesuatu yang tadbir, yang jelas, yang jelas dan yang telah ditetapkan oleh Allah tak akan berubah. Ilmu Allah, ilmu Islam tak ikut manusia. Manusia mesti belajar untuk mengikut firman Allah dan sabda Nabi. Itu baru dinamakan ilm al-ilm maqal Allah wa qaul Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa Kemudian kenapa pula Nabi minta kita memohon Supaya Allah jauhkan kita dari ilmu yang tak berguna Kerana memang ya, ramai juga yang mencari ilmu Tetapi ilmu itu tidak mendekatkan mereka kepada Allah Kerana ilmu itu tidak disabitkan daripada firman Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW Kita semua sedar dan suratul ahzab Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita dalam konteks menjaga ilmu dan konteks menjaga iman. Allah telah ingatkan kita wa makanal lil mu'minin wal mu'minati illa qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahum khiyaratun min amrihim wa Tidak dibenarkan, tidak sepatutnya Seseorang lelaki yang mengaku beriman kepada Allah Atau seorang wanita yang mengaku beriman kepada Allah Bila Allah telah tetapkan sesuatu urusan Bila Allah telah tetapkan sesuatu hukum Dan telah ditetapkan oleh Nabi-Nya Dia masih ada pilihan selain Allah dan Nabi Tak boleh Bila Allah telah berfirman sesuatu Nabi telah jelas Tawakuf kita berhenti di situ tak layan lagi pandangan siapa siapapun, pun walaupun kiainya muftinya dan tidak perlu lagi cari fatwa-fatwa baru fatwa-fatwa yang boleh kita layani dalam urusan-urusan yang tidak ada dalil dalam Quran dan Sunnah yang jelas kalau satu hukum sudah dijelaskan oleh Allah, disampaikan oleh Nabi, difahami oleh sahabat radiyallahu anhum, kita tak perlu lagi nak tunggu fatwa bau. Kadang-kadang manusia ini keliru. Zaman akhir ini masih menunggu fatwa bau. Apakah fatwa tentang riba? Riba dah haram, selesai. Tak perlu lagi nak bahas-bahas. Apakah fatwa tentang arak Jelas sepuluh golongan dalam arak itu Dilana oleh Allah Jangan bagi alasan lagi Apa fatwa tentang Masalah-masalah yang ada kaitan dengan Contohnya tutup aurat Sudah ditetapkan oleh syarak. Tak perlu lagi kita nak tunggu Majlis fatwa di mana-mana negara Fatwa hanya dalam urusan yang baru Sesuatu yang tak berlaku di zaman Nabi oleh Sahabat, itu bolehlah kita minta pandangan. Bagaimana tentang organ transplant? Bagaimana tentang saham-saham zaman moden ini? Bagaimana tentang kegunaan IT, teknologi dan macam-macam lagi? Itu boleh kita minta. Benda-benda yang urusan duniawi Rasul bersabda antum a'lamu bi umri dunyakum kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian zaman kalian ini adalah perkara yang perlu dipaham oleh talib ilmu setiap student of knowledge di waktu yang sama di antara satu adab yang sangat penting untuk sesiapa yang sedang mencari ilmu Allah ialah keikhlasan kita kita semua sedar Rasulullah bersabda innamal a'malu bin niat. amalan kita banyak bergantung kepada nawai itu niat masing-masing apakah tujuan kita berkumpul pada pagi ini sekadar mendengar saja ya, saudara pengusri majlis telah ingatkan kita ilmu itu kalau sekadar dengar lepas itu seronok-seronok happy-happy makan-makan minum-minum tak ada perubahan tunggu lagi satu kuliah Kumpul lagi, makan lagi, minum lagi, ya, borak-borak lagi. Alhamdulillah sudah selesai majlis zikir nah, Kalau begitulah niat kita, itulah yang kita dapat. Yang kita dapat makan, minum. Ya, Alhamdulillah sini pun ada makan minum kan? Alhamdulillah. Jadi yang dapat hanya makanan jasmani, tidak ya makanan rohani. Jadi yang penting niat kita. Kalau niat kita mencari ilmu bila dapat ilmu itu yang sabit dari Quran dan sunnah, tugas kita sebagai orang yang mencari ilmu Allah mesti ada niat nak mengamalkan ilmu itu. Ingin berubah. Tapi kalau belajar tak ada perubahan, sama dengan orang yang tak belajar. Kan? Dan Allah dah berfirman Hal yistawi al-lazina ya'lamun Wal-lazina la ya'lamun Samakah orang yang berilmu Dan orang yang tidak berilmu Tentu, tidak sama Kadang-kadang orang yang tidak datang kuliah Lagi baik daripada orang yang datang kuliah Problem itu Itu kena tanya Kenapa dia lebih baik daripada saya Dia lebih istiqamah daripada saya jadi ilmu ini bukan untuk dipelajari, kemudian untuk berdebat dengan orang lain, untuk bergaduh dengan orang, tidak we are not sure to judge anybody katanya, kita bukan datang untuk menghukum orang bukan untuk menunjuk pada orang, saya lebih pandai, tidak itu yang syaitan kata, anak kairu minhu, aku lebih baik dari Adam, sebab itu Allah lah anak dia sampai hari kiamat kerana ego -nya. Kerana kesombongannya Kerana dia rasa dia sudah pandai Dia sudah berilmu Setiap orang yang telah mempelajari ilmu mahallah yang pertama belajar ya, Sebaik-baik cara untuk mencari ilmu Kita mesti jadi seorang yang Suka mendengar Dengar dulu The power of listening orang kata sebab itu Rasulullah SAW telah bersabda sebelum dia wafat Allah, Saya wasiat kepada kalian supaya bertakwa kepada Allah Sahabat-sahabat kadang-kadang bila Rasulullah memberi peringatan Mereka ingin tahu juga cara yang terbaik Cara yang terbaik untuk bertakwa kepada Allah jadi Nabi sambung dengan sabdanya As-sam'ah As-sam'ah Dia dulu Artinya Be a good listener Suka dengar Dengar baik-baik Apabila setiap majlis ilmu disampaikan oleh mana-mana Ustaz Yang jelas adanya Quran dan sunnah Kita kena dengar Selepas kita dengar, sama wa ta'ah. Lepas dengar, kena ikut. Tak. Jangan dengar, ragu-ragu. Jangan dengar, kita tidak setuju. Tidak. Firman Allah dan sabda Nabi bukan minta pendapat kamu setuju, tak setuju. tidak. Allah dapat firman, tak setuju pun setuju. Tak suka pun, kena belajar suka. Baru ilmu itu mendatangkan manfaat. Ya, kerana ilmu Allah tak ikut kehendak kita, tak ikut nafsu kita, tak ikut kebiasaan kita. Kita kena ubah, sesuaikan, minda kita. Oh, apa yang disampaikan oleh di Ustaz tu ayat yang diikutnya, macam tak sesuai dengan naluri saya, dengan perasaan saya. Uh -uh, tak sesuai itu masalah kamu. Kamu kena belajar untuk menyesuaikan. Ya. Islam tak ikut kita Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat Kita mesti ikut Islam Itu sendiri Merhala pertama bila kita Nak jadi seorang yang baik Kita mesti suka mendengar Kemudian boleh bertanya Bukan tak boleh bertanya Adapnya Kemudian kita bertanya Kalau tidak jelas Kalau jelas jangan sengaja tanya Jangan sengaja tanya dengan tujuan supaya apa yang disampaikan oleh tuan guru itu sesuai dengan naluri kita. Jangan kerana tak sesuai. Contohnya ini dah rasul kata ini sunnah, ini bid'ah, tinggalkan. Jangan sengaja nak tanya supaya bid'ah itu jadi sunnah. Tak boleh. Ya. Bid'ah tak boleh jadi sunnah. Sunnah opositnya bid'ah. bukan? Jangan sesuatu yang jelas haram kita nak tanya-tanya sampai tak puas hati dengan suatu, ya Ustaz jumpa lagi Ustaz kedua tanya lagi supaya benda yang haram jadi makruh. Ah ini Ustaz best, ah ini saya setuju dengan pendapat dia. Nah, bukan begitu caranya. Ya. Itu yang macam-macam fitnah. Kerana kita tidak mengawal nafsu kita supaya nafsu ikut apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukan ikut kehendak kita, tidak dengar be a good listener kemudian taat, kalau sudah jelas sehingga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sama walaupun yang memberi ilmu itu seorang abdan habasyia seorang hamba dari keturunan kulit hitam. Kenapa Rasulullah guna kalimah Abdan Habasyiah? Kerana Rasulullah Sallallahu orang Arab. Dia diutuskan untuk bangsa Arab juga umumnya di negeri Arab. Kerana bangsa Arab ini satu bangsa yang banyak perkauman juga. Ya. Dan dia punya perkauman ialah warna kulit. Kalau kulit you hitam sikit you pun ...marhala pun turun sikit. Kalau kulit hitam banyak... ...you punya turun banyak. Ha, kalau gaji-gaji pun turun juga. Walaupun kamu punya... ...ilmu sama. Dokteran, MA, BA, Tapi... ...kala tak sama. Orang itu... ...lebih kurang saja. Kita MA dia BA. Kita master dia baru BA. Tapi kerana dia kulit putih sikit... ...jadi... Dia punya nilai pun lebih sikit Bukan? Jadi Nabi tahu sikap orangnya Sebab itu Rasulullah ingatkan Walaupun seorang hamba kulit hitam Datang menyampaikan sesuatu yang benar Tugas kita Tak nak Ta na. itu saja Bila ada ketaatan Baru ilmu itu boleh meningkat ke marhalah yang kedua iaitu marhalah amal. Nah, bila kita beramal berdasarkan ilmu dipandukan dan wahyukan nafsu dan pandangan. Selepas kita beramal, kita mesti juga pastikan dia masuk ke marhalah yang ketiga, marhalah istiqamah. Supaya amalan itu berterusan jangan orang kata dia ikut musim panas-panas dingin-dingin ha, itu penyakit juga oh, sini Alhamdulillah kita ikut Quran Sunnah kalau balik ke negara masing-masing bagaimana? apakah Quran Sunnah di sini saja? di Qatar saja oh, Alhamdulillah kerana suasana begitu begini kita pun ikut balik nanti kita ikut suasana mana? adakah agama ikut Kawasan tak ada Kelebihan Islam One law for everybody Everywhere Satu hukum Dipakai oleh semua orang yang Beragama Islam, yang beriman Tak kira di mana dia berada Dan tak kira siapa dia One for all Satu untuk semua Mungkin contohnya Kalau puasa Allah wajibkan Tak kira Tak kira mana negara itu tinggal pun sejuk atau panas dia tetap wajib tidak boleh ah ini time panas lah kita kena tukar cari bulan yang sejuk kemudian kita puasa Tak ada. datang ramadan panas ke sejuk puasa panjang ke pendek tidak menjadi suatu nilai yang penting puasa kalau datang winter and, and, uh, siangnya pendek alhamdulillah nikmat kebetulan sama, bagaimana ha, biasanya saya selalu bila datangnya bulan puasa jatuh bulan bulan panas di negara-negara barat, banyak telefon Sheikh what do think, ya think ha, kita semayang jam berapa, pukul berapa nak buka waktu winter kenapa tak telefon <laughs> kan? kenapa waktu winter yang siang tendek okay? mungkin pukul 4 sudah maghrib tak telefon kita tapi kalau maghrib pukul 8, pukul 10 dia telefon nah, ini berarti kita sudah tidak ikhlas ya. kerana hukumnya bukan kira jam, dia kira daripada fajar dengan huruf besyam, itu saja kecuali negara yang memang kebetulan tak ada siang malam oh tak perlu puasa. Kerana dia suruh puasa siang. Tapi ada suatu negara kadang-kadang 6 -kadang bulan malam. Kebetulan jatuh Ramadan malam juga. Alhamdulillah. Tak apa yang puasa. Ikut lah. logik kita. Bukan. Okay. Ketika itu kita masih kena berpuasa. Time dia cari yang terdekat. Jiran yang terdekat. Yang ada siang dan malam. Sebagai panduan. <tuh> ini agama ini mudah kalau mau beramal Tapi tak mau beramal pun boleh juga Kita ikut logik masing-masing nah, Ini sebagai contoh ya. Jadi yang penting bagi kita istiqamah di sini Kalau kita sudah faham Islam Sebagaimana Allah dan Rasul mau kita faham Sebagaimana sahabat radiyallahu anhum faham Maka kita mesti amalkan Islam yang itu. Kemudian kita mesti beristiqomah. Di mana saja kita pergi, begitulah. Ittakillah haythumakunta Rasulullah bersabda. Bertakwalah kepada Allah, taatlah segala perintahnya, ikutlah segala sunnah NabiNya. Di mana saja kamu berada, ya, kita rasa sedih. Bagi mereka yang sebelum ini tidak kenal apa itu Quran dan Sunnah, hanya dia kita kenal adat kebiasaan kita, ya, kebudayaan kita, culture kita. Bila sampai sini kita nampak agak lainnya sedikit. Ya. Tadi waktu saya sedang dalam perjalanan, ya, Abdul Basit masih ingatkan saya dia kata biasanya kadang-kadang walaupun sudah tinggal di sini sudah. Terdedah dengan suasana di sini bila hari Jumaat masih ada lagi, ya. awal Muharram lagi ada mesis keluar, ya. mal Hijrah ada dekat ini kita ah, jangan lupa kita kena ya, tutup buku lama buka buku bau, ya. Berarti ada doa tutup tahun dan doa buka tahun bau. Pertama sekali kita semua sedar. Dalam upacara agama Islam yang dikatakan hari agama Ialah Idul Fitri, Idul Adha Yang ada dalam Quran dan Sunnah Nak sambut awal hijrah Sambut, tapi bukan urusan agama Ini adat saja Macam orang Cina sambut hari raya dia Hari raya Cina Kalau Ikut hisap dia Itu jatuh hari tahun barunya Macam tahun baru masehi. Dia bermula daripada 1 Januari. Contohnya, New Year. Itu tidak ada kaitan dengan urusan agama. Sama juga Mal Hijrah. Tak ada kaitan dengan agama. Yang penting, kalau tidak ada, kita tidak ada sambutan agama. Tidak ada upacara agama. Tidak pernah Rasulullah sahabat Nabi, empat imam, ajar sesiapa pun. Doa Tutup tahun Dan buka tahun Tak ada Nak doa doa lah No problem Tapi nak khususkan ada doa Akhir tahun dan awal tahun Tidak ada Ini contohnya yang kita kena paham ya. Jadi harapan kita perjemaah Supaya kita dapat beristikamah Kita dah sampai sini Sudah dapat pendedahan Sini tak banyak sambutan Betul tidak? Ya. Sini very straightforward. Nanti orang kata, tak best lah. Korang lah. Ini, oh nak yang lebih. Kebetulan ya. Kita suka yang lebih. Ya. Kalau kita disuruh kerja lebih. Tetapi gaji tak lebih bagaimana rasa kita. Oh tak senang hati itu. Kerja mesti kurang, Gaji mesti lebih. Gaji. Ya. Memang Rasulullah SAW telah diberi oleh Allah macam-macam nikmat. Amalan umat Nabi ini, umat yang akhir zaman tak perlu banyak sedikit. Tapi pahalanya melipat ganda, Allahu Akbar. Sehingga Allah beritahu pada kita, Setiap amalan yang kamu buat betul, dengan kaifiat yang betul, niat yang betul, pahalanya mesti paling minimum 10 kali ganda sampai 700 kali. Hari Jumaat Pahalanya besar Kalau kita tahu Fadilat hari Jumaat ini Supaya bila kita Hari Jumaat Mandi ada besar Pakai-pakaian -pakaian yang bersih Yang terbaru Wangi-wangian Cepat Gerak ke masjid Supaya solat Tehtul masjid Tunggu Jumaat Dengar khutbah Oh pahala cukup besar Setiap Langkah kita diberi pahala Berlipat ganda ha, Ini Itu pun kalau you ikut ya. Kita di Malaysia susah sikit ya. Pasal hari Jumaat pun kita semua kerja Bukan tak boleh kerja Quran pun tak suruh cuti Tapi sini dia pilih cuti Alhamdulillah memudahkan kita ya. Negara kita pun tak salah ikut tidak ada ke Quran kata dan Sunnah kata hari Jumaat tak boleh bekerja tak ada pun bukan Allah dah seru kita ya ayuhallazina amanu iza nudiya lis-salati yawm fas'au ila zikrilah wazarul artinya ada penyegaan ada pekerjaan sebelum Jumaat bila datang seruan untuk azan untuk solat Jumaat baru disuruh kita respon kepada Jumaat dan berhenti menyaga jadi, jika kudia salat, kudia salat, minyak malam Jumaat, fasau. Jadi, jika kudia, fana tersehru di bumi. Bila habis Jumaat, kita boleh terus penyagaan kita. Secara tidak langsung, Jumaat bukan semestinya cuti. Tapi kalau dia beri pilihan, mau Sabtu, mau Jumaat, mau Ahad, mau Isnin, kan eh, baik kita pilih Jumaat. Uh, supaya tak berebut ya. kita boleh ta'aruf seratul rahim konteks ya. Jumaat di sini Alhamdulillah kita tak nampak orang buka store-store tepi masjid sampai khutbah masih lagi menyaga tak ada Alhamdulillah ini suatu kinaya tapi konteks negara-negara lain kita tak tahu Allah suruh berhenti menyaga dia menyaga waktu itu Seakan-akan Jumat is the untuk menyaga Terbalik kita Depan masjid Kita masih buka pernyagaan Sampai sebelum khutbah Dalam khutbah Sini masih menyaga Dan orang yang datang salat pun kata-kata mungkin seminggu sekali mungkin. Bukan orang Islam semayang lima kali Satu hari satu malam ada juga Yang seminggu sekali saja dia jadi Muslim Dia panggil Friday Muslim non every muslim. Hmm. Jadi Jumaat baru sekali datang. Sekali pun tak mau dengar khutbah. Sibuk dengan ada smartphone lagi penyakit. Daripada dengar khutbah di sini tak paham ah, dia dia main messages. Chat chat semua. Habis faqallahu habis Jumaat kita. Contoh sebab itu kita tengok walaupun sedikit amalan kita tapi mengikut etibaq al-Quran was sunnah alhamdulillah pahalanya luar biasa tapi yang lebih-lebih kita takut man amila amalan laisa alayhi abruna fa huwa raddun bukan datang dari nabi tidak ada sabit daripada rasulullah dalam bentuk ubudiah dalam bentuk ibadat semua ditolak tidak diterima. Walaupun kita kata apa salahnya. Takkanlah Tuhan begitu zalim. Tuhan tak zalim. Tuhan nak you buat apa yang dia suruh saja. Senang. Bukan. Yang dia suruh semua senang. Zikir-zikir yang Nabi suruh pun senang. Paling banyak mungkin istighfar 100 kali satu hari, satu malam. Paling maksimum number zikir yang ada sampai seratus kali saja istighfar yang lain 33 33 yang ribu-ribu Nabi tak ajar senang kan tapi umat ni dia dia swonok sikit dia nak tambah lebih sikit apa guna tambah yang penting yang sedikit yang Aisyah ber. Kata bahawa satu kelebihan Rasulullah, benda yang Rasulullah Sangat suka, walaupun amalan Itu sedikit, tapi dilakukan Secara konsisten istiqamah Itu penting Agama Islam Very simple straightforward. Apakah doa yang Kita semantiasa Memohon kepada Allah Apa doanya Ya, sahabat kita ya, kawan kata, رَبَنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا زَبَنَّا Cantik di antara doa yang kita sering membaca. Itu juga pilihan Nabi. Rasulullah SAW, dalam doa akhirnya dia selalu berakhir dengan doa itu juga. Dan simple. رَبَنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا Wafil akhirat Hasan, wakina azabna. Walau pun pendek tapi jangan main. Dia cover every aspect daripada yang nak minta A B C D E F C panjang cerita. kadang lupa apa nak minta pun dah lupa. Okey? kadang pergi Mekah kawan-kawan kirim salam, kirim doa, semuanya macam yang kirim. Kita sampai mana mau ingat bukan kalau dia bagi surat-surat habis mana doa kita tak sempat nak baca ya? kita round tujuh orang saja orang yang minta doa 40 orang ha. anda boleh ingat tak kena waktu tawad dengar fulan bin fulan fulan bin fulan habis kita punya tapi kita baca arab bahasa ya Allah Tuhan yang lebih tahu tentang apa yang terbaik untuk kita dalam dunia dan apa yang terbaik untuk kita di akhirat, engkau Tuhan yang lebih mengetahui. Berilah yang terbaik kepada kami. Mungkin. Okay. Kalau orang suruh kita doa-doa waktu pergi umrah ke haji ke. Senang. Kita tak apa-apa yang nak. Hantar tak ingat. Apa nak doa kalau tak ingat? Nanti kianat pula. Tak doa untuk orang. Orang amanah pada kita. Takut pula. Okay. Senang saya. Ya Allah, engkau lebih tahu apa yang hajat hamba-hambamu. Yang mereka minta saya doakan, saya dah lupa. Engkau tak lupa, Ya Allah. Engkau tahu. Kepulkan saja apa saja yang mereka hajat. Habis cerita. Mudah tak? Simple. Kalau you faham, ada ilmu, ada terakhir ilmu, pening pala. Oh, ini pulang-pulang tolak. Dalam kita baca-baca, orang tolak, jatuh pula ketas. Habis, doa semua hilang. Haja orang semua terlupa. It's not from your heart. Bila kita berdoa, Nabi tak suruh baca doa. Allah pun udu'uni. Mohon pada saya. Artinya from your heart. From your heart, bukan ketas. Contoh saja. Dan tawaf masa Allah. Boleh apa bahasa pun. Minang boleh. Jawa boleh. Cina boleh. France boleh. Waktu yang boleh gunalah bahasa yang boleh. Nak juga Arab. Rasa kalau tak ada Arab tak ada kit. mau ada Arab. Baca-baca-baca habis. Tak sampai tujuh kali sudah habis semua doa. Tapi ada kalimat Arab lagi di bawah. Bahawa buku ini dicat, dicetak dalam, Tak faham kan bahasa maksudnya Kita pun baca doa ya, Buku ini cetak tahun ini tahun, Orang yang faham kata ini doa apa Kita asal Arabik doa Asal Arab doa Time yang boleh berbahasa apa juga Berbahasa yang kita faham Time yang mesti Arab kena Arab Mudah saja ini contohnya yang kita nak maklumkan supaya kita mesti yes, doa tapi doa yang disabitkan apalagi doa yang cantik sebab itu Rasulullah pernah diingatkan oleh Allah. Faminan Nas Rabbana Atina Fit Dunya, Wama Lahu Fit Min Khulq. Ada manusia di dunia ni dua, satu yang Bintak doa, Ya Allah, saya nak kejayaan, saya nak bahagia, saya nak happy, saya nak senang untuk dunia saja. Allah pun baik, Allah itu adil, itu yang kamu minta, dunia kami kasih, nothing in akhirah. karena itu hajat dia. Wa minhum kemudian ada gulungan kedua may ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabanna yang minta ya Allah bagilah kebaikan kejayaan kesejahteraan kebahagiaan kesenangan di dunia dan juga di akhirat that is the best doa ini dia akan makan balanced doa dunia pun akhirat pun wa qina azabanna jauhkan kami dari azab neraka kita mintakan supaya Allah jauhkan kita dari azab neraka. Istiqamah dah. Istiqamah dalam doa itu. Alhamdulillah. Saya nak cerita kelebihan kalau istiqamah. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis termizi dan juga An nisai dan ibn Majah. Dari Anas anhu katanya. Rasulullah SAW bersabda. Man. Sa'al Allah. Al Jannah. Dalas namarat. Faqalatul jannat. Faqalatul jannat. Allahumma adqilul jannatak. Siapa yang minta supaya Allah... Masukkan dia ke dalam syurga tiga kali. Tiga kali. Tiap-tiap hari dia minta lupa. Allahumma adqilna jannatak. Allahumma adqilna jannatak. Allahumma adqilna jannatak. jannatak. Tiga Tiga kali syurga pun berdoa kepada Allah. Qalatul jannah adqilhul jannah Ya Allah, syurga itu Allah jadi, makhluk juga. Neraka pun Allah jadi, makhluk dia juga. Kemudian syurga memohon, Ya Allah masukkan orang ini ke dalam syurga. Kemudian Rasulullah SAW Dali Wa manistajar minan nar qalatun naru Allahu aj aj ajirhu minan nar Kalau siapa yang minta supaya Allah selamatkan dia jauhkan dia dari neraka 3 kali syurga pun memohon neraka pun memohon kepada Allah Allahumma ajirhu minan nar Ya Allah jauhkan dia daripada neraka Allahumma jannamdan nar Allahumma jannam Minat Nafas Allah Majmun Minat Nafas Istiqamah, mohon itu kebaikan doa yang kita buat tak panjang, tapi kita buat secara konsisten istiqamah. Apa juga kita buat yang lebih berkualiti macam kita makan vitamin Kalau vitamin yang kita makan semua. Suplemen yang kita makan Nampak tak hasilnya sekarang? Nampak tak? Tak nampak pun Tapi kalau orang yang pakar mengatakan Ini ada khasiatnya ini, ini, ini, ini Vitamin ini bagus untuk immunity Untuk itu You makan istiqam Tiap-tiap hari makan, makan, makan, makan You rasa ada kesan tak? Ada kesan tak? Bagaimana you tahu kesannya? Bagaimana awak nak tahu kesan, dia pun satu urusan gaib tak nampak. Yang awak nampak, vitamin masuk dalam mulut habis. Apa yang dia buat dari dalam bodi kita, siapa pun tak tengok. Dia meresap ke dalam ke, dia masuk dalam saluran darah ke, dia tidak ke, dia keluar selepas kita buang najis ke, Wallahualam. Yang tahu, saya tiap-tiap bulan bayar beratus-atus, saya telan pil berpuluh pil. Tapi bagaimana you tahu kebaikannya kalau you buat istiqamah-istiqamah. Bila ada orang sakit-sakit virus ini, virus itu, ada musim ini, musim ini orang batuk, you alhamdulillah. You masih syukur. Artinya something is happening. Oleh kerana you buat sesuatu amalan dia istiqamah, makan vitamin men istiqamah, orang sakit you tak sakit. Artinya dia sudah membawa pesan dari dalam. You tak nampak macam orang belajar. Kalau istiqamah baru berbeza kepahaman dia dengan orang yang hanya sekali-sekali datang. Memang banyak perbezaan. Sama juga orang yang exercisekan sekali-sekali rasa badan apa exercise. Satu hari exercise, satu bulan cuti. Lepas tu exercise balik, tiap-tiap kali exercise sakit, bukan tambah sihat, tambah sakit. Allah kaki sakit. Nampak orang lain tiap-tiap hari exercise sehat. Mana salah dia? Buatlah tiap-tiap hari, tidak pun tiga empat kali satu minggu, mungkin. Ah ha, exercise baru nampak. Ada ya. Muscle skip. Ya. Ini tak ada Sekali satu bulan pergi angkat Angkat bersih berat, orang angkat berat Dia pun berat, manalah tak sakit Penyakit Lepas tu esok datang tak boleh angkat sakit Sebab itu orang yang Angkat bersih kata No pain, no gain Tak sakit, tak ada hasil <laughs> sikit-sikit, dulu weight pun angkat sikit-sikit 5 pound satu minggu 10 pound minggu kedua insya Allah minggu ketiga, 15 pound dah satu bulan 20 pound pun no problem pasal dia biasa kan, kan? umur tak jadi hal you istiqamah ini saya nak cerita kiasannya tentang kebaikan kita buat satu benda dengan istiqamah baru nampak hasilnya Ya, barulah muscle neck, lemak pukul ya, Tambah segar badan kita Ini contoh nah, Itu perlu istiqamah Bila Yudha istiqamah Dia bawa kesan Bila dia buat perubahan dan kesan Ketika itu Baru kita rasa kemanisan iman Dalam Quran Allah juga ingatkan kita Tentang kelebihan istiqamah Rasulullah juga pernah ditanya oleh sahabat bagaimana dia nak jaga imannya, nak jaga ya al dirinya senang-senang datang apa gangguan. Kul aamantu billah tsummastaqim. Rasul sembesdah, kalau ada gangguan-gangguan datang apa juga gangguan yang boleh merosakkan iman menimbul keraguan, cepat-cepat dalam hati kita dalam minda kita kata Aku beriman kepada Allah dan beristiqamah. Jangan layan lagi. Bisikan-bisikan lain -bisikan lain. Orang Islam selalu diuji contohnya. Bila berlakunya satu musibah. Dalam dunia barat ini, orang yang tak beriman. Biasanya apa yang mereka sebut tentang musibah itu? Apa mereka sebut, tuan-tuan? Ya? Natural Disaster Umumnya Bila datangnya tsunami Datangnya taufan Datang ini Semua dia kata Natural Disaster Tahu apa maksud Natural Disaster Faham kan Yang cakap asalnya Orang yang tak beriman Akhirnya Orang yang beriman pun Pemimpin-pemimpin yang beriman pun jadi makmum. Dia mula sebut, kita aminkan. Oh, natural disaster. nature Tahu dah apa itu natural disaster? Bila you sebut natural disaster, you nafi Tuhan. You are a disbeliever. Orang yang beragama bertuhan tak boleh jawab begitu. Kerana tidak ada sesuatu yang berlaku tanpa izin Allah. Bila berlaku sesuatu musibah, apa jawapan kita? Kalau kematian inna wa inna ilaihi rajiun. Daripada Tuhan datangnya ke semua ini, kepada Tuhan juga dia akan kembali. Ada satu lagi yang Rasulullah ajar, apanya? Qadrullah wa masya'afa Apa juga sesuatu yang berlaku kepada kita, di luar kawalan kita Akhirnya kita sebut Qadrullah wa masya'afa Ini nak jaga iman Allah maha berkuasa atas segala sesuatu Dia buat apanya dia kehendak semua yang Allah takdirkan ada sebab-menyebabnya. Yang mana kita tidak dapat memahami kerana kurang keimanan kita. Tapi kalau kita dah kuatkan iman kita, dapat kita memahami kenapa Allah takdirkan musibah ini. Sehingga Rasna ingatkan kita. Maksudnya, kalau sesuatu musibah menimpa kalian... Ingatlah tentang kematian kewafatan saya. Kerana tidak ada satu musibah yang lebih berat, Lebih besar daripada kewafatan saya. Apa musibah yang menimpa kita dibandingkan dengan kewafatan Nabi Muhammad SAW? Itu musibah yang terbesar sekali. Supaya you tidak layan bisikan bisik Kenapa? Kenapa? Kenapa Tuhan? ah dibilik kenapa kena patuh syaitan pun masuk ada ke tuhan mana tuhan tak ada lah tuhan kamu tu tak betul ada tangkara buat sebab itu dalam Quran Allah berfirman innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tadazzalu alaihim almalaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru biljannati allati kuntum, tu adun nahnu awliakum fil hayati dunya wa fil akhirah ila Allah sendiri bertimbang dengan kedudukan orang-orang yang beristiqamah bagi mereka mereka yang telah berkata sesungguhnya tuhan kami Allah qalu rabbuna Allah ini iman yang ada para anbiya para sahabat radhiyallahu anhum para tabi'in tabi' tabi'in. Yang mana Rasul bersabda qairun nas qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina manusia yang terbaik adalah orang yang hidup sezaman dengan saya para sahabat radhiyallahu anhum diikuti dengan generasi yang kedua tabi'in dan generasi yang ketiga tabi' tabi'in Rasul waqaf di sini kalau tidak ada ayat yang lain, hancur kita semua. Kita tidak termasuk golongan itu. Tapi kerana ada surat tauba ayat 100, alhamdulillah selamat kita. Wasabiqun al awaluna mina muhajirin wal ansar wal lazinat taba'uhum besan. Kita dapat masuk dalam golongan dan mereka-mereka yang mengikuti. Orang-orang yang lebih awal beriman daripada kita Lebih dahulu Kemudian Allah Tertibkan susunannya Allah yang jadikan kita Dia tunjuk pada kita Adab-adab Kita nak mengikut orang Antara orang yang terbaik sekali imannya Bukan orang Medina Siapa Allah mulakan? Muhajir Orang ahli Mekah. Kerana mereka lebih awal menerima Islam. Lebih awal diuji oleh Allah keimanan mereka. Dan mereka sanggup tinggalkan kesenangan duniawi demi mempertahankan La Ilaha Illallah dan Muhammad Rasulullah. Mereka sanggup gada nyawa mereka. Tinggalkan keluarga mereka, perniagaan mereka, kesenangan hidup kerana La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah sehingga diperintah hijrah hijrah mereka orang ansar tidak diuji sampai itu walaupun orang ansar itu orangnya istimewa terdapat dalam Quran disebut oleh Nabi namun marhala mereka tak sama dengan marhala muhajirin. ini yang dikata kita perlu hormat oleh yang lebih dahulu adabnya cara kita menghormati mereka beristiqamah bawa terusan. kalau sampai satu ketika ada kumpulan manusia yang anggap siapa sahabat ah kita tanya siapa kamu tenang dia ada yang criticize sahabat nabi Khususnya Abu Bakar, Umar, Osman Kita kena tanya Siapa kamu? Siapa-siapa yang tidak menghormati Qulaaf Rashidin Kita tidak boleh bersama mereka Kalau kita setuju dengan pandangan mereka Kita tidak termasuk golongan Ahli Sunnah Wal jamaah. Kerana akidah ahli sunnah dan tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Dia punya akidah itu istiqamah. Quran, sunnah dan ijma' khulafa' al-rashidin. Alaykum bis sunnati wa sunnatil khulafa'i al-rashidin al-mahatili min ba'di. Bukan ijma' ulama' dulu. Ijma' khulafa' al-rashidin. Kita pun keliru kadang-kadang. Kita ulama datang lebih dahulu dari Qulafah Rasidin. Nak ikut Nabi kita bukan Nabi. Kadang-kadang manusia pun banyak ok -ok akai dia kan. Ya? Akhli dia banyak. mana kita boleh ikut Nabi. Nabi itu utusan Allah maksum. Kita bukan maksum. Tak apa. Buat apa yang disuruh saja. Bukan suruh ikut macam dia. Ada juga orang nak ikut Nabi, akhirnya dia pun jadi Nabi. Pun masalah juga. Okey. Ada juga orang sunnah, dalam satu keliruan, dia buat apa macam Nabi buat. Ya. Kita kalau orang dalam Malaysia masih ingat dulu. Ya. Di Johor ada seorang ustaz. Muridnya ini bukan sebarang, ini orang intelek. Orang kelulusan universiti teknologi, orang kelulusan tinggi. Tapi dia dihukum oleh kerana bila majlis agama dapat confirm dia ada sepuluh isteri. dibawa ke mahkamah. Bagaimana awak boleh sepuluh isteri? Mazak mana ikut? Ahli sunnah wari jemaah. Dan memang kalau betul, betul ustaz ini orang yang ada ilmu. Bab ini Allah uji dia gagal. Dia kata, Quran sebut dua, tiga, empat, satu. Bukan. Betul tak? Jadi dua plus tiga, lima. Lima plus empat, sembilan. Sembilan plus satu, sepuluh. Saya ikut Quran. Bagaimana sunnah Nabi? Sunnah Nabi isteri dia bukan empat. Tuan-tuan isteri Nabi berapa? Betul juga. Satu sunnah lah. Satu sunnah. Itu sunnah fi'ali. Sunnah kauli lain. Nabi dah suruh. Kaulinya semua yang ada isteri lebih. Empat mesti dipisahkan. Yang boleh kekal kalian semua. Empat. Yang bagi Nabi itu khusus untuk dia. Kenapa ham juga. Kalau saya ikut Nabi, penyakit itu masalah juga. Saya baru ini didatangi. ya Lebih kurang enam bulan yang lalu. Seorang ayah bawa dua anaknya. Alhamdulillah. Ya. Janggut pun ada anaknya. Alhamdulillah. Ayahnya pun Masya Allah. Tapi dalam perbincangannya, ayah dia punya sakit kepala dia kerana kedua anak ni dia kata saya tak perlu ikut Nabi kerana saya pun Nabi dalam kajian saya dalam pandangan saya saya dengan Nabi sama saja ini orang muda orang Islam mana bapa tak sakit dua-dua anak ini. Semayan dia tak cakap bahasa Arab. Semayan semua bahasa dia. Speaking pun Oh, dia speaking dia. dia nak cakap, cakap dengan ustaz yang speaking saja. Dia kata ustaz-ustaz yang cakap Melayu, dia mindanya tak terbuka. Kolot, ketinggalan zaman. Jumut saya nak orang yang intelektik. Bapak dia pun bawa jumpa kita Kita pun inteleks sangat Adalah sikit-sikit Tambah sikit-sikit saja Dia pun kata Saya tanya saudara Bagaimana saudara boleh rasa saudara Nabi That is how I feel Saya ritu Quran Oh ada Quran Nabi pun tahu kepada manusia Qul innama ana basyur mislukum Katakannya Muhammad kepada orang, kau ini manusia macam mereka. Apa bisa dia? Dia, dia? dia pun manusia macam kita. Dia merasa macam itu. Dia. I feel that I am also a prophet. I say, you boleh kata that you are a Muslim. Don't say you are a prophet. But this is how I feel saya kata saya nasihat Yesus saja. Betul Nabi itu manusia, Allah mahu dia cerita pada orang, dia bukan Tuhan, bukan nak Tuhan, bukan malaikat, dia manusia. Jadi kalau dia manusia, bolehlah manusia mengikut. Kenapa? Manusia ikut manusia normal. Kalau dia malaikat dia kata saya bukan malaikat, saya tak boleh ikut. Ada alasan. Mungkin kalau manusia sama manusia you kata tak boleh ikut, manusia nak ikut siapa? Ikut jin? Contohnya, saya kata saya nasihat saudara, jangan cakap macam itu di luar tau. You cakap depan saya tak apa. Saya faham. Saya faham you punya pemikiran. You confused. You confused ada problem. I don't know why you say that is true. Because this how you feel. You based on your feeling. You ikut rasa, ikut rasa. Orang makan tom yum dia rasa tom yum. Orang makan kari dia rasa kari berbeza-beza kan? You kalau cakap macam itu di luar, you tahu apa nak berlaku? Orang yang tak sabar dia mesti pukul you. Bila orang pukul you, you jangan marah tau. Karena apa? Dia rasa nak pukul you. <laughs> Itu saja dia kata you is crazy dah <laughs> pakaian tak senonoh <clears throat> kemudian cucuk pula sini macam anak lembu <laughs> dia kata pula dia Nabi mana orang tak pukul <laughs> Saya nasihat saja, jangan jagat depan orang You jagat Nanti orang pukul, you tak boleh marah Kenapa tak marah? That's how they feel, they are not happy with you, you see, You're crazy, they beat you Itu saja You tengok, anda juga Manusia sampai tak faham nak ikut Nabi Dia salah ikut Tadi yang sepuluh isteri Dia Allah bagi tak dua, mola tak boleh kalau nak tambah boleh tiga. Nak tambah pun bolehlah sampai maksimum empat. Tak boleh adil balik satu. Dia bukan plus plus plus. Hamba Allah ini dia main plus plus plus. Dia tengok perbuatan nabi lebih dari empat. Bukan sini dia plus plus plus. Yang dia tak ada hal. Dia nak plus berapa pun dia boleh plus. Yang kita heran itu mangsa dia ini wanita yang ada kedudukan pengajian tinggi boleh terikut kiraan dia ya, macam perkiraan orang ahli kitab yang lain kan dia kata one plus one plus one equal to nah for the nasara dia kata one plus one plus 1 is 1 paham tak? betul bagi dia dia kata kita yang confused kita yang confused yang betulnya itu yang sebenar 1 plus 1 plus 1 menurut keraan mereka is still 1 ah, itu yang buat hisap hisapnya susah nak faham bukan tapi dia nak faham macam tu saya dulu dah waktu saya Christian bila saya ter, terbaca bahagian tu buat saya ganggu sedikit can you please enlighten me my father I'm confused how can 1 plus 1 plus 1 equal to 1 ah, dia kata dia pun tak boleh nak jelas dia sendiri pun confused <laughs> jadi paling senang dia kata hold on my son Be patient Let the Holy Spirit come to you And enlighten you Bila dah tak boleh nak jawab Dia kena panggil Spiritual Saya pun tunggu Bukan saya tak tunggu Sebelum saya mengucap dua kelima syai Saya tunggu juga Tunggu-tunggu tak tunggu, datang Semakin ragu Semakin ragu Something is not right kita kaji balik bagian-bagian cap-cap yang lain ada banyak perselisihan itu yang kita pun takdirnya Allah buka hidayat kita baca nak baca Quran orang tak kasih dia kata kau bukan Muslim kotor, najis tak boleh pegang habis lah. bukan nak tahu apa dalam Quran tapi orang yang ada Quran tak mau kasih bacalah sejarah sayidina Umar alhamdulillah kita pun masuk Islam ini contoh tadi kita perlu istiqamah istiqamah di sini juga kata Allah innal ladzina qalu Allah thumma istaqamu apa kelebihannya sebagaimana sahabat semua istiqamah kalau sahabat tak istiqamah iman mereka, hanya zaman Nabi dia istiqamah. Selepas Rasulullah wafat dia pun lupa. Dia tinggal, dia bukan nama sahabat. Sahabat ialah orang yang hidup di zaman Nabi, beriman dengan Nabi dan mereka juga mati dalam Islam. Istiqamah dalam iman mereka baru dinamakan sahabat. Hmm. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah qalu rabbunallahi samastaqamu kamu mesti beristiqamah apa juga orang nak cakap apa yang orang nak buat istiqamah iman kamu seperti Bilal bagaimana dia disiksa so tinggal dia tetap kata Allahu ahadun ahadun tetap juga kata satu tak akan berubah kedudukan kita apa kelebihan istiqamah? Allahu akbar. Tadannazal 'alaihimul malaa'ika. Kelebihannya kita tidak susah hati, tidak panik bila bila datangnya sakratul maut. Tak panik. Tak mengeluh. Kerana apa waktu itu yang akan bersama kamu para Malaikat adalah makhluk Allah yang tak pernah darhaka kepada Allah. Apa saja diperintah oleh Allah... ...sami'na wa ta'na. Ini para malaikat. Diikuti oleh sahabat... ...sami'na wa ta'na. Oleh tabi'in... ...sami'na wa ta'na. Tabi'in... Tabi ...sami'na wa ta'na. Selepas itu... ...sami'na wa sa'na. Nah, ini kita. Dengar juga ayat yang sama. Hadis yang sama. Tapi nanti dulu. Saya nak minta pandangan ustaz itu dulu. Allah dah berfirman paham dah jelas apalagi nak penjelasan orang kecuali you keliru. Tanya fasalu ahli zikri antum in kuntum la ta'lamun. Waktu kamu mau mati nanti Allah jamin kamu tidak akan bersoal orang nak mati umumnya nazak Ya Takut Kerana kita tahu kita nak Balik kepada Allah Tak banyak Preparation kita Tapi kerana istiqamah iman kamu Tak tergugan Sunnah kamu Tak tergadai Tidak hanya Qatar sunnah Balik negara kita nah, Ikut style masing masinglah Ikut tempat Bukan ada Islam tak ikut tempat, tempat kena ikut Islam. Bukan mesti istiqamah. Bila kamu mempertahankan kebenaran di mana kamu ada, Walaupun kamu seorang, kamu diboikot, kamu tetap istiqamah dan kebenaran bila kita mati walaupun tak ada orang insya-Allah, insya-Allah. Walaupun tak ada orang nak datang semai-mai kita, insya-Allah. Para malaikat akan datang. La taqafu wa la tahzanu Apa malaikat akan bisik dalam hati kita? No fear, no worry Jangan takut Jangan susah hati Allah dah selamatkan kamu Allah sediakan jannah Wa abshiru bil jannah tuadun ini mana kita nak susah hati kalau malaikat datang bagi tahu pada kita bahawa Allah dah sediakan syurga. Itu saja yang kita nak. Adakah orang yang susah hati bila dia tahu dia nak masuk syurga? Ada tak? <tuh> tak ada. Sejahat-jahat manusia itu tanya mau pergi mana? Lepas mati. Eh, syurga lah. Sebab tu dia jahat-jahat dia buat baik juga kerana dia nak masuk syurga. Kaum saya ini katanya mau masuk syurga, semua mau masuk syurga. Ah, ha, sebab tu dia sebelum tidur mesti makan. Kerana dia percaya husnul khatimah you mati dengan kenyang. Ah, ha, sebab tu dia mesti makan sebelum tidur. Dia kata kalau you mati lapar Su'il khatimah nah, Dia pun ada juga Husnul khatimah dan su'il khatimah Cara dia lah Dia percaya Bukan dia tak percaya Sebab itu dia bakar macam-macam Kalau arwah itu dah mati eh, Suatu keluarganya dia bakar Dia pun ada Dia punya tahlil oh, Dia mah tahlil pun hebat juga Penuri arwah dia pun 3 hari 10 hari, 40 hari Itu dia punya Kita ikut Kita Benda itu kita tak tahu banyak dulu Apa orang buat, kutip sini kutip. Kita kutip yang tak betul Itu saja Confused Itu dia punya Dia pun bakar, bakar rumah Bakar kereta kadang-kadang kereta tu kecil dia kata eh ini tak boleh tak muat arwah besar badan dia dia siapkan kereta kecil sangat ini tak boleh mesti land cruiser <laughs> dia pun siapkan land cruiser <laughs> tahu pula arwah tak nak license tak pernah buat kereta no problem <laughs> siapkan driver <laughs> pernah tengok tak? pernah tengok tak? ada <laughs> Banyak berlaku di negara kita Negara kita ini luar biasa ya. Dia semua ada Macam kita kata semua boleh Semua ada Dia kepercayaan dia Kita orang yang Islam Tak ada begitu Kita tahu bila kita mati Bukan benda itu boleh bantu kita Yang boleh bantu kita amalan kita Kita mesti istiqamah dalam iman kita kita takut kita dah faham, kita sudah beriman, ikut Quran Sunnah di sini. Bila kita balik, suasana berubah, kita pula tidak istiqamah lagi. Kita ikut arus, kita tak boleh begitu. Sebab itu pentingnya, kita faham tentang kekuatan istiqamah. Sedikit, amalan sedikit, tapi ikut Quran Sunnah, istiqamah, selamat dunia, selamat akhir. Mudah tak sudah sendiri? Senang. Islam is a very simple, straightforward religion. Ada dalam Quran? Ikut. Ada dalam sunnah? Ikut. Ada kelapa'an rasyidin yang lakukan? Boleh ikut. No problem. Kerana ada perintah dari Nabi. Ada perintah dari Allah. Al-Sabiquna wal-awal. Al-Sabiqun wal-awal minna muhajirun wal-ansar wal-lazina taba'uhum. Ittiba, Iktiba. Bukan taklit. Bukan taklit yang disuruh oleh Allah, oleh Nabi. Mengikut dengan ilmu, ilmu yang berpandukan kepada wahyu, bukan nafsu dan pandangan. Dan sunnah Nabi yang sahih. Selamat dunia, selamat akhirat. Sebagaimana Nabi dah pesan kepada umatnya, dua benda saya yang saya tinggal. Kalau kamu pegang, selama-lama itu kamu tak boleh disesatkan oleh sesiapa. Selalu kamu istiqamah dalam siratul mustaqim. Itu doa yang kita minta. Setiap ke hari kita minta eh ihsan syaraton mustaqim istiqamah dalam permohonan itu, tapi sampai hari ini masih tidak mustaqim. Betul tak betul? Betul tak? Minta mau mustaqim. Selepas Assalamualaikum salam ikut, tak mau ikut? Masih nak ikut pandangan? ikut orang, ikut majoriti ikut adat, adat ini satu pun Allah tak tanya di kubur satu benda pun soalan adat Allah tak tanya, kita masih pertahankan adat ya, itu betul, itu istiqamah dalam adat istiqamah dalam adat adat kebaikan dulu dah bida'ah alhamdulillah kalau tak tahu, istiqamah dan bida'ah, dapat sunnah Kurbankan bid'ah, masuk istiqamah dalam sunnah. Ini yang kata Maal Hijrah. Itu yang kita nak perubahan. Minda mesti berubah, jiwa mesti sanggup berubah. Berubah kepada yang Hak bukan berubah kepada yang Batil. Daripada syirik kepada iman, daripada kufur kepada iman, syirik kepada tauhid. Daripada haram kepada halal Daripada bida'a kepada sunnah Baru dinamakan hijrah Kalau daripada iman kepada kufur Itu bukan hijrah nama dia Hijrah mesti daripada buruk kepada yang lebih baik Dari jahil pada berilmu Itu yang kami ingin ajak saudara-saudari semua Yang Allah telah muliakan kita Dengan kehadiran kita pada pagi yang mulia ini supaya sama-sama kita pegang kepada Quran dan sunnah dan beristiqamah dalam ucapan kita, dalam amalan kita, dalam i'tikad kita semua senantiasa berpandukan Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi Walaupun banyak orang tak setuju dengan kita, la yaqhaful laumatil lain. Jangan takut orang yang mencela, kita hanya takut pada Allah Rabbul alamin. Selamat dunia selamat akhirat senang sini senang akhirat begitulah ucapan ringkas saya pada hari ini kita akan pindah proses yang kedua sesi soal jawab kalau ada soalan dari pihak muslimat muslimin kami persilakan tolong. Ani soalan eh soalan utama bagaimana menjaga istiqomahan di negara selain kata kedua, apakah tidak ada sebenarnya doa awal tahun dan akhir tahun pada saat pergantian tahun baru Islam? Rabatam istiqomah di, di di di luar kata. Yang kedua, doa akhir tahun dan doa awal tahun pada saat pergantian tahun baru Islam. Nah. Saya kata sudah jawabkan tadi ya soalan tadi sebelum soalan saya sudah bagi jawapan dulu. Ya. <laughs> kerana saya rasa kita ini normal lah, ya per perbuatan itu sangat normal. Ya orang kata bagaimana kalau kita pulang ke negara kita suasana kita agak lain ya suasana kita lain ialah kerana kebetulan kita belum dapat kebenaran itu. Jadi kita ikut apa yang biasa dulu. Tapi bila kita yang sudah diberi oleh Allah kebenaran ilmu Kita tak boleh ikut orang yang tak ada ilmu lagi Kita mesti berbeza mudah dengan hikmah kita mendekati masyarakat Supaya mereka juga akan mengikut kebenaran Bukan kita ikut mereka, mereka kena ikut kebenaran Itulah, kalau orang tidak istiqamah Bagaimana orang yang tidak tahu boleh dapat tahu Orang ada ilmu tak berubah. Orang yang ilmu lagi tak berubah. Jadi tanggungjawab kita orang berilmu ialah menyampaikan ilmu itu pada orang lain. Hanya dalam cara kita menegur orang, dia ada uslup-uslupnya yang kita perlu pelajari. Yang dikatakan the art of communication. Ini masalah nak communicate dengan orang. Orang tua bagaimana kita nak berbincang dengan mereka. Kerana orang tua ada falsafah dia sendiri. Dia ada hadis dia sendiri. Hadis dia adalah dia makan garam lebih banyak. Dan kita makan nasi. Hadis itu saya habis modal kita. bukan. Jadi hadis yang kedua paling banyak. Ini hadis ucapan-ucapan lah ya. Ini segi logawisnya ya. Bukan hadis Nabi ya. Jadi mereka biasa dengan ucapan-ucapan itu. Takkanlah orang lain semua salah. Dia punya hujah orang lain. Takkanlah majoriti salah. Hujjahnya majoriti. Dia bukan ada hujah yang solid pada. Kita yang menentukan benar atau tak benar. Bukan orang. Bukan masyarakat. Bukan majoriti. Apa yang Allah kata betul-betul. Apa yang Allah kata haram-haram. Itu sih. Apa Rasulullah kata sunnah-sunnah. Apa yang Rasulullah tidak buat. Itu bukan sunnah. Selesai. Tapi orang awam di negara kita. Korang paham. Marah mereka salah kita Tak boleh marah mereka Menghukum mereka pun salah Mereka ada kaum yang Layak lamun Belum faham Jadi memang kita Perjuangan kita Itu jihad kita ya. Jihad bukan membunuh orang Jihad Menyelamatkan orang ya. Kalau sudah membunuh itu sudah nama kita Itu sudah merhala lain macam pun. Ya. Peringkat kita Jihad Dengan menyelamatkan manusia Minazulumat ilal nur Minal batil ilal haq Minal bid'ah ilal sunnah Itulah jihad kita Naam Doa memang doa Tahun baru kebetulan Kita cek hadis-hadis Bukhari tak ada, Muslim tak ada, Termezit tak ada, Ibnun Bajjah tak ada, semua tak ada. Jadi bila tak ada, tak ada, tak ada lah. Itu saya ceritanya. Nada doa doa lah, apa pun ada doa doa. Doa pagi ada, petang ada doa. Yang Nabi Ajar punya doa pun tak hafal. Doa yang ringka ringka yang Nabi Ajar tak ingat. Yang tak ada pula nak tambah lagi. Lagi tak ingat Nak belajar doa Belajar apa yang Nabi ajar Cukup insya Allah ya Siapa yang kata ada Kita pun mau Ikut insya Allah Kalau dia beri tunjuk dalil Kata Kerana tahun ini Mal hijrah Zaman Nabi pun dia tak sambut Itu baru Bukan Yang mola-mola Tetapkan mal hijrah Siapanya Umar Muqattab itu pun tak ada doa khusus oleh Umar. Tak ada pula public holiday pun tak ada. Dia hanya rasa orang Islam perlu ada takwim dia. Itu saja. Tapi bukan satu upacara agama, itu tidak. Supaya ada nilai lah orang Islam dia ada the own identity kalau ada dalil no problem siapa yang boleh bawa satu dalil kata Rasulullah sunatkan baca doa awal tahun akhir tahun itu kena hafal lah semua semua kena baca no problem Qatari pun baca ya Kuiti pun baca Baharini pun baca semua kena baca kerana dari Nabi ok tapi kalau dah tak ada tak payah nak baca itu saja fadal yang kedua. So, soalan selanjutnya, bagaimana pendapat Ustaz bagi orang yang memperbanyak ilmu dengan banyak membaca buku, tapi kurang menghadirkan diri ke majlis ilmu atau tidak mendengar dari buku? Tadi mungkin disebut dengar. Yang kedua, bagaimana kita bersikap terhadap orang yang apabila kita berdalih dengan aburah dan sunnah, mereka datangkan dalil-dalil daripada buku mereka. Yang berasal dari hadis yang telah disarafkan. Nah, seperti mana yang kita sebut dari awal dalam proses mencari ilmu, kita mesti selektiflah. Ya. Kita mesti selektif. Jangan dengar daripada sebarang orang. Bila kita tak selektif, kita keliru. Kita tak tahu. Akibatnya kita tidak tahu memilih, bukan? Saya ingat dalam pilihan ni yang kita sangat selektif waktu kita nak pilih calon hidup kita kita selektif kan. Kita tak pergi sebarang kawasan pilih mana-mana perempuan kan. Betul tak? Kita tak cari isteri seketika di nak klap-klap kan. Tak ada Pasal kita tahu tak sesuai. Kita nak seorang isteri yang baik. Kita selektif. Kita makan kita selektif tak? Pilih tak makanan? Makan kita pilih. Begitu saja ya guru pun kita kena pilih. Kalau tidak, kita tak salah kita 100%. Kerana kita percaya pada guru itu, kita ingat guru itulah akan mengajar kita. Kebetulan guru itu, manhaj dia tak betul. Dia tak dirikan Quran dan hadis sebagai sumber rujukan. Jadi sebab itu kita kena hati-hati dalam memilih guru number one. Hmm? nak belajar ilmu sekadar bacaan tidak mengikut apa yang ditetapkan oleh Quran dan sunnah Quran juro suruh kita bertanya belajar fasalu ahli in kuntum la ta'lamun kalau kamu tidak tahu tanya orang ahli orang ahli itu kita kena tanya orang yang ahlilah dalam bidang dia kalau sunnah orang yang memang ahli dalam memahami sunnah nabi dan orang yang ahli ini tak boleh mengutamakan pandangan dia. Tak boleh. Dia hanya ahli kerana dia dapat memahami nas-nas yang ada berdasarkan bagaimana Nabi jelaskan dan bagaimana sahabat memahami. Bukan bagaimana kita nak paham. Bagaimana sahabat memahami sewaktu Nabi sampaikan. seperti mana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 137. Wain amanu bimis lima aman tumbihi fakadeh. Tadak kalau kamu beriman, sebagaimana orang dahulu dari kamu beriman, kamu tetap dalam hidayat Allah, dalam mustaqim. Ya? Jadi cari ilmu tanpa guru melalui bacaan memang tidak mengikut sunat Nabi Muhammad SAW. Nabi pun kena berguru. Siapa gurunya? Malaikat Jibrail bukan dia boleh ikut nafsunya perasaannya. Sebab itu turun ayat Omayyadik wa Anil Hawa in Huwailah Wahyujuha. Nabi tak pernah cakap dengan perasaan nafsunya. Kadang-kadang orang over confident dia baca buku dia beli tafsir Ibn Khatir tafsir Qurtubi dalam memahami Quran. Saya tak kata salah tafsir itu. Kepahaman waktu kita membaca ayat itu. Cara kita memahami huraian itu tak kena. Kisah-kisah ya. yang terbaru, yang terkini melalui YouTube. Yang kita terima daripada SMS semua mengatakan kelebihan Palestine. Adakan cerita Palestin Ada-ada. Bahasa Timur Tengah. Ada hadis cerita ya, tentang... Baitul Maqdis ya. Tetapi ada pula Tengah-tengah dia gabungkan Satu perkataan yang tak wujud Kemudian dia bawa Riwayat-riwayat itu betul Oh Dalam sahih Imam Ahmad Musnad Ahmad ada. Jadi murid-murid kita bila Dapat mesej ini dia pun jadi Mister Forwarding kan Kita ni buat baik kan Sebarkan, sebarkan Kita pun sebarkan Tanpa kaji sebab. Dia bawa atas hadis. Cek dulu. Ini yang sampaikan hadis itu Google. Google tu Muslim ke? Tak Muslim kita pun tak tahu. Mungkin Bukan kalau lebih baik lain kali. You nak sampaikan hadis Nabi through messages. Bawa, beli kitab Sahih Bukhari yang jelas. Ambil saja. Hadis itu. Sebarkan tak apa. Sekurang-kurang. So, confirm dalam sahih. Ini orang belah tak mungkin tanya saya. Saya Husaini. Ada hadis ni bagaimana Saya kata, sudah forward, sudah kami forward. Buat apa forward dulu? Jangan forward tanya dulu. Fatabayyanu fatabayyanu. Kalau datang apa-apa berita sebelum you forward, amin kan tanya. Kita pun kena buat kerja lebih. Cek, cek, cek, cek. Takut kita Ya, terlupa kita re dengan sahabat-sahabat ahli ilmu semua dah confirm balik tidak ada susunan begini tidak ada ini sudah ada fitnah orang main-main dengan hadis dia bawa atas ada sanat semua ada tapi matanya dia berubah sehingga Al-Quran sekarang sudah wujud fitnah dalam quran sebab itu orang mengingat hati-hati terhadap messages dan Quran Kadang-kadang Quran tu umumnya Ada area-area dia ubah kita Tak sudah, kita orang awam tak begitu Sensitive, tak begitu Teliti Di highlight saya pun dah lupalah Benda itu, jadi Be careful, these verses Is not in the Quran Sebab itu jangan jadikan Ya, Youtube kah Google kah F3 sebagai rujukan dan jangan hanya baca buku kena berguru saya kata tadi bukan buku, bukan buku salah tapi cara kepahaman kita terhadap apa yang termaktub mungkin tak betul itulah jawapan saya Zakat Bawak Jika acara Chinese New Year atau Christmas kita tak ikut. Tapi anak-anak dapat pilih angpau Oh iya Buang itu bolehkah diterima? masa? Boleh, angpau itu orang Cina Suka merah-merah, dia kasih angpau Kita orang Islam suka hijau-hijau, cek pau Berarti pau hijau, bukan? Berarti paket hijau Sekarang bank-bank pun, Masya Allah Di Malaysia, khususnya di sini mungkin tak ada Kerajaan Cina dia bagi, angpau free kalau Raya Islam, dia bagi yang hijau punya free. kadang dia bagi kuning sikit. Ha. Tadi ini masalah kebetulan bukan upacara agama. Dia tahu budak-budak ni, dia bukan suka sangat makan banyak. Yang dia datang beraya kita, pun dia suruh makan minum, dia tak nak makan. Yang dia nak, duit saja. Jadi dia nak duit itu macam hadiah. Tak jadi hal, nak... Nak bagi-bagilah Hanya kita tak mau biasakan Seakan-akan hari raya Kami di markas kami Hari raya dulu kita di kampung kan Hari raya budak-budak ramai Dia datang secara jamaah Bukan 5-6 datang Lepas tu 5-6 datang lagi wow. Saya tanya juga Ini dari mana Kampung dia mungkin 20 batu dari sini Mungkin datang ziarah family, family tinggal. Dia grup dengan jemaah rumah-rumah. ke -rumah. Ha, Dia beraya. Saya pun kadang-kadang kesian anak-anak. Saya dah siaplah Saya pun dah siap duit. Nak bagi. Tapi cara saya nak buat lain sedikit. Anak-anak, Assalamualaikum. Semayang raya dah hari ini? Ada, Alhamdulillah. Anak-anak mengaji? Dia? Mengaji, Alhamdulillah. Ha, baca. Baca tiga surah, usaha nak dengar. Ada duit, duit ada. Nak beri makan dia tak nak. Nak beri pun tak nak. Dia nak duit je. Tak apa, saya pun dah siapkan duit. Baca, baca tiga surah. Tak jadi tiga surah. Baca fatihah tu semayang tak? Semayang. Baca fatihah. Ada yang fatihah pun jan. Tak habis ni. Jan, selalu. Pergini tak. Tak lain kali kalau awak nak meraya dengan ustaz pastikan awak punya fatiha tu bagus dan you hafal tiga surah ya, ustaz bagi bukan sikit, saya bagi lima ringgit Kena raun pertama ini saya tak kasih, pastinya dia tak lulus nak kasih makan tak mau nak kasih, saya pun interview itu Elok dia grupnya keluar. Dia jumpa grup lagi. Eh, ustaz interview lah dia tanya. Tak masuk. Alhamdulillah. Saya kata hari raya bukan hari minta sedekah. Ini silapnya orang tua. Orang tua pun lupa. Nak didik anak. Jangan pergi rumah minta sedekah. Itu bukan cara kita. Hari raya hari happy dengan keluarga. Bukan mak bapak kesini, anak kesana. Bukan itu. Tapi masyarakat ini terbiasa. Ha, sebab itu saya buat approach begini. Nak datang no problem. Saya duit raya saya siap. Tapi kena jawab soalan. Alhamdulillah. Tak datang lagi ya, alhamdulillah. <laughs> Jadi tak masalah ya kalau nak bagi duit sampul tak ada no problem ya. Boleh terima insya-Allah. Tak mau terima ambil serah pada kita. Ah bagi sedekah pada kita insya-Allah. Penda, anda lagi soalannya lain masa penda mengenai pemahaman perubahan hati yang seperti ini asalnya apa? Apakah ada dalam Islam mengenai pembagian dunia dan akhirat positif ini atau ada kerangka lain? Cantik. Adakah agama Islam agama yang memisahkan dunia dan akhirat? Tidak sehingga diingatkan oleh ahli ilmu bahawa man arah dunia faalebil ilm siapa mau berjaya di dunia dia kena ada ilmu dunia siapa mau berjaya di akhirat faalebil ilm perlu dia ada ilmu akhirat siapa yang mau berjaya kedua-dua kedua-dua ilmu itu perlu ada hidup dunia ini sementara hidup akhirat kekal abadi sudah tentu persentisnya tidak boleh sama begitu juga wal akhirah khairuminalulah akhirat lebih Baik nilainya lebih bernilai lebih berharga daripada dunia. Sebab itu kita perlu adunya, adunya khuliyat lakum walakin nakum khuliyatil akhirah. Dunia dijadikan untuk kita guna dan kita dijadikan oleh Allah untuk akhirat. Jadi apa-apa apapun dia perlu balance. Balance di sini artinya akhirat diutamakan oleh kita daripada dunia tetapi tidak bolehlah sampai kita tak mau dunia itu bercanggah dengan Quran dan sunnah. Ya, tetapi jangan kita gadai akhirat kerana dunia. Nah, tak boleh. Contohlah cara rezeki itu halal, Allah suruh kita berusaha, kita berusaha. Muslimat kadang-kadang nak kerja. Kita pun tak menghalang mereka kalau suasana itu suasana yang tidak bercanggah dengan syarak. Tiba-tiba sekarang majikan kata saya nak naikkan pangkatnya. Saya nak bagi gaji lebih besar. Dengan syarat dia kena ubah pakaiannya. Tak mau lagi pakaian tutup-tutup dia mau open-open punya. Open concept dia. Lah. Dia tak mau lagi cover-cover dia mau transparency. Ha, tapi gaji lebih. Ha, you kena make up semua. Kita tak akan gadai akhirat kita kerana dunia Walaupun dia tambah gaji besar, seribu ringgit dia tambah Dia suruh kita tinggalkan nilai agama, kita tak akan ikut Ini contoh Kerana kita hidup dunia-nya sementara saja Sedangkan akhirat itu kekal abadi Jadi memang akhirat lebih dipentingkan oleh orang yang beriman daripada dunia Berapa peratus dia tidak tetap dalam syarak? Hanya lihat pada keadaannya. Kalau kamu ahli penyaga, peluang untuk berjaya dalam penyagaan teruskan. Agama very simple, dia very basic. Macam zaman Nabi, seorang sahabat yang memang ahli penyaga, tapi dia urusan agama yang dia nak buat semayang hanya fardu saja, sunat apapun tak mau buat, tak mau koplia bah dia apapun tak mau. Ramadhan saya puasa Isnin, Kamis, Sabtu ka, semua tak mau. Sulhijah ya. tak mau, puasa Abjad tak mau. Ramadhan saja. Zakat saja dia keluar. Sedekah tak mau, zakat saja. Haji saja, Umrah, Umrah, tak mau. Semua dia fokus yang paling minimum. Tapi dia hebat dalam dunia, niaga. Dia kata kepada Nabi saya boleh masuk syurga tidak ya Rasulullah hanya sahabat dulu pun ada macam-macam juga yang ini yang paling minimum sahabat yang minimum dia buat yang minimum nak masuk syurga apa Rasulullah menjawab naam boleh hanya syarat yang minimum you buat tapi berkualiti buat dengan betul amalan itu mesti lillahi ta'ala Cara kaifiknya sunnah Nabi Muhammad semua. Walaupun sedikit. Tapi dinilai oleh Allah. Nah, tengok berarti segi ukrawi sedikit. Lah. Dunia juga. Tapi yang sedikit itu yang mengikut Quran dan sunnah. Alhamdulillah. Hmm, itu jawapan. Anda. Kalau ada soalan yang lain. Muslimin kalau ada soalan lagi. Tadda apa doa untuk uh, yang diajarkan Rasulullah saw uh, untuk tetap istiqamah ada doa khusus tak di antaranya yang paling penting istiqomah ini datang daripada dalam kadang-kadang kita tergugat iman kita kerana suasana keluarga kawan akhirnya kita punya kedudukan iman sudah goyah. Sebab itu Rasulullah suruh kita doa yang mukallib al kulub, stabil atau khalib adalah dini wa ala taatika. Pendek doa doa yang Nabi aja pun yang suruh amal tu ringkas pendek tak pernah ribu ribu ribu ribu takut kita tak mampu nak ingat mungkin itu saya cukup tapi istiqamah ni yang mudah ialah perlu ada jemaah. Sendiri-sendiri memang bahaya. Saya tahu dulu sama-sama kita ada sahabat-sahabat kita yang satu pengajiannya Medina dulu pulang-pulang ada aja yang hanyut. Itu zaman-zaman keemasan golden era. Semua syuhuh masih hidup, ulama-ulama muktabar masih hidup. Syekh Bilbah, Sheikh Ustaimin, Syekh Mubil, ya ke semua itu. Ya Abu Bakar Zazair. Ya Sheikh Albani, Ya Allah merhumnya, iaitulah semua ulang. Itu memang kalau kita lihat doa-doa sekarang kebanyakan yang international. Semua zaman itu. Doktor bila Philip, Wamina, Hakim Kwik, ya. dengan ada lagi Yusuf daripada daripada Holanda. Ini zaman zaman kita lah, ya. Itu pun ada juga yang gagal. Kerana suasana dia. Madinah, Alhamdulillah, kita tahu. Pure Quran dan Sunnah. Sampai balik negara kita. Kita tahu suasana dah berubah. Keluarga pun tak setuju. Kawan-kawan tak setuju. Itu tekanan. Tapi kalau you dalam jemaah, insyaAllah. Jemaah bantu membantu. Alaikum bin jemaah. Jemaah rahmat, firqa azam. Itu cara kita nak, selain doa, kita perlu hidup dalam suasana jemaah. Baru dia bantu-membantu. Ya. Jadi kalau jemaah yang dari Malaysia, Indonesia Alhamdulillah, mereka lebih proaktif ya. Segi Quran dan Sunnah dibandingkan dengan negara kita. Nampaknya Allah bagi uh, kelebihan di Indonesia. Begitu juga di negara-negara Eropah, They have more freedom Untuk menfadbitkan Tetapi Quran dan Sunnah Lagi senang ikut Negara-negara yang Atas nama Islam kadang-kadang Dia punya fitnah lagi besar Saya dah merantau ya, Ke Eropa, ke mana-mana Canada, US di Holland, Norway, Jerman, dan di Jerman ni semua saya dah pergi, Australia, Alhamdulillah. Sifat mereka yang belum beragama Islam lebih terbuka dalam konsep kebebasan untuk beramal. Sikap negara-negara yang mengakuinya Islam, mereka kadang-kadang lebih jumud dalam masalah jamaah. Faham ya? InsyaAllah Kalau ada soalan satu lagi Muslimat Kalau Muslimat tidak Muslimat kalau mau tanya bisa Saya tak jauh ya Saya boleh dengar Tak boleh tulis-tulis juga Boleh juga tanya terus Zaman Nabi Muslimat semua tak tulis eh, Muslimat terus tanya saja Jadi sahabat pun ikut mendengar Dapat manfaat dari soalannya Kadang-kadang ya? mungkin ada orang terbawa-bawa katanya suara wanita itu aurat adat masanya jadi aurat ada masa itu dia ada haknya untuk bertanya hmm? muslimin kembali kepada muslimin kalau ada satu lagi soalan nah dalam konteks pada yang bukan muslim dakwah kepada orang yang belum muslim guna istilah itu lebih baik jangan guna kalimah bukan muslim guna kalimah belum, belum Islam. I think lebih uh, positive positif. Yeah. Bagaimana cara kita membentengi no. orang yang belum Islam yang kita dijadikan orang buat orang India. Alhamdulillah. Jadi kita mahu memulakan perbincangan tu kita terfikir macam mana kita mahu. Okey. Okay. Jadi kalau... Ayah kita kebetulan memang dalam bidang ini ya bidang Dakwah, arti dakwah menyampaikan Islam pada orang yang belum Islam. Kalau macam majlis kita di sini nak kata dakwah tak tak tepatnya. Kita sudah umat isyarat umat yang telah terima Islam. Hanya kita tangkang untuk memberi peringatan wahzakir fa'in nazarat dan faal mukminin ataupun sebagai nasihat. Kita kerana umat yang sudah beragama yang betul tu dakwah memanggil orang yang luar masuk ke dalam. Nah. Secara mudah ya, secara mudah praktikalnya, perlulah kita ada ilmu. Perlu ada asas. Sekurang-kurang so, masalah iman itu kita sudah paham betul. Kemudian yang kedua yang paling penting dalam dakwah ialah adab, akhlak, pribadi kita. Saya ringkaskan begini, Islam punya produk number wahid kalau you banding dengan produk Islam komprehensifnya agama ini luar biasa tak boleh di challenge oleh semua agama lain teliti sejak you lahir sampai mati urusan sampai beli air urusan makan minum urusan suami isteri dicerita oleh Islam niaga, hutang piutang, everything very detail. tak ada lagi agama yang sedetail yang tak ada ya kerana itu kajian saya dulu produk kita nomor wahid yang korang baik, salesman dia nah, itu saja produk nomor wahid salesman semua, not good nak jadi good salesman be a good PR belajar teknik of communication saya contoh kalau orang tu tak suka cerita agama jangan cerita agama dulu dia suka apa? Tanya dia. Kita kena tahu, kenal orang itu dulu. Nampak kawan tu dia kalau masalah makanan, oh, dia memang tak ketinggalan. Selalu jumpa makan. Alhamdulillah. Allah pun kata, kulu washrubu, ha, bawa ayak makan minum. Itu saja yang mulai. You ceritakan makan. You know, in Islam, so actually you want to eat, you eat to keep your body healthy. And you must have a balanced nutrition, balanced diet. Ayo bawa. The best food antara makanan begitu banyak dalam market sekarang, kalau yang normal dengan organic, mana yang bagus? Organic bagus kan? Ah, ini kata, bukan halal saja. Toi kita masuk sekarang. Wah, Dia kata, are you telling me your religion also talk about food? Yes. We have to eat We have to drink. God created us, and He know this is what we need. And God give us guidance. Nah, Tuhan tunjuk, kita ajar kita, bimbing kita. Orang niaga kita cerita perniagaan. Itulah cara saya buat. Orang Cina memang suka niaga. Jumpa mesti makan dan niaga. Yang orang Islam ni salam bukan salamuan itu. Okay. dia jumpa, sudah makan belum? Dia tak mau bincang Kalau lapar, tak boleh Dia kata Hungry person is an angry person Dia makan dulu Dia ada falsafah itu Falsafah give and take I give dulu kemudian saya take Sebab itu tengok orang Cina Pergi tokong Cina pun Dia tak boleh pergi dengan tangan kosong Air Nak minta apa kepada Tuhan Kasih Tuhan makan dulu itu yang dia siap makanan, buat apple, orange, buat kuih, ayam, semua dia bagi, selepas dia dah duduk, 10 minit, 15 minit, baru dia ambil siling. Kalau ikut yang Cina betul lah, Cina yang bila ada tak ada lah. <laughs> ya, dia ambil, dia buang. Dia goyang, goyang, goyang, goyang, dia buang. Satu kepala, satu bunga. Satu kepala, satu, tiga kali. Ha, kalau kepala bunga, kepala bunga dia ada positif, negatif, positif, negatif, tiga kali sama. Ah, baru boleh Memohon Berarti Tuhan baru habis maka <coughs> nah, Itu memang falsafah dia Bukan rasuah Bagi bangsa saya Itu bukan rasuah That is life, reality, give and take I give first Then I ask back yeah? Itu kena ada ilmu lah, Memang perlu ilmu Nabi tengok lihat nabi sahabat, Nabi semua berdakwah sebab itu masa 23 tahun Mekah yang masyarakat majmuk, mejarotif musyrikin dalam masa 23 tahun bertukar wajah daripada darul musyrik, darul jahiliyah kepada darul Islam. Tengok kita pula sudah 20 tahun satu orang pun kita tak selamat. Something is wrong. Bila kita punya ilmu, berasa kita lupa. Bahawa setiap ilmu yang kita pelajari Patut berkongsi dengan kawan kita yang belum Islam Hanya kita sampaikan Dia boleh terima, Alhamdulillah Tak terima, lepas tu berdoa Supaya Allah bagi hidayah. Kerana yang bagi hidayah Allah, tapi kena cakap Itulah cara yang saya buat dengan kawan-kawan Sejumpa cakap, cakap, cakap Alhamdulillah Kelas saya sampai hari ini Di markas kita Hari Sabtu, hari Ahad Hatta hari Rabu. Ada saja orang yang belum Muslim datang ikut. Ada yang sudah ikut kelas saya bertahun. Belum mempersyahadat lagi. Ramadan yang baru ini. Ramadan yang dulu. Ya ada juga kawan-kawan bawa orang-orang yang belum Muslim datang untuk buka puasa. Dan kita kita galak mereka juga. walaupun Waktu kita buka majlis untuk iftar. Hukumnya datang semayang. Kita tak suruhlah yang tidak Muslim. Kerana dia tidak Muslim. Tapi yang tidak muslim, Mau ikut semayang. Bukan semayang maghrib saja, Isyak saja. Dia mau semayang terawih, Qiyam Ramadan. Kita tak halang. Silakan. Setiap kali nak solat, Kita bagi penerangan. Adab solat jemaah. Adab saf. Kita akan bagi ilmu. Kerana, Al-ilmu qabla amal wal-qawas. Itu nilai Islam. Akhirnya yang tidak Muslim tu dia rasa kesan. Your religion, your praise, very powerful. <laughs> They are the full of discipline kerana kita ada staff. Kaki-kaki, bahu-bahu bertemu. Kemudian tertibnya. Tak kita renggang, tak boleh kita, tak luruskan staff. Tiap-tiap kali nak solat kita mesti check staff. Dan kita minta imam kadang-kadang saya tak jadi Saya suruh ada pembantu saya. Kau jadi kerana saya nak duduk di belakang Saya nak check sah Jadi imam kena tunggu Saya punya isyarat Selagi saya tak kata okey Imam tak takbir lagi Saya akan check. Sah okey Sah kelima okey Okey Sah enam okey Okey Muslimat Sah Muslimat Kita ada juga Muslimat kita yang reinforcement punya. Belum lagi Ustaz. Okey, Imam, not yet. Wait for my signal. Every time kita buat, kita check. Alhamdulillah. Ikut sunnah Nabi, cantik. Dia kata, this is discipline. Akhlak kita. Jadi memang kita perlu berdakwah. Tetapi ikut, kita kena check apa yang dia mau dulu. Because customer kita, dia itu boss. Apa yang dia nak beli, itu dah kita offer dulu. Makan. Dia ada cerita business, you cerita spiritual. Tak ngam. Dia kata, I don't believe habis. Lah. Cerita je, miaga dulu. Akhirnya, wah dia kata, wah, your concept very good. Nah? Yeah? Honesty is the best policy. Okay, Kita miaga, jangan tipu orang. Tak ada berkat. No blessing Dia pun percaya You sebut begitu ya? huh? yeah. You must be True nah, Kita masuk nilai-nilai itu Faham ya nah, That's how we go Kita tengok memang itu kena belajar That's how we organize our class Dalam kelas kami muslimin dan muslimat Kita tak banyak cerita hukum Kita banyak reinforce value Nilai Masya hukum hakam ini kalau you tak tahu nilai dia you sendiri tidak dapat merasa nikmat put some value reinforce value baru dia tahu kebaikan. But of course there you need to have some experience. Ya. Hanya bezanya maaf saya akhiri dengan ucapan ini saya tahu tidak mudah seorang muslim nak berdakwah. Why? Because kita tak ada pengalaman kita tak boleh rasa bagaimana orang yang belum Muslim rasa. Tapi kalau allah family yang Muslim kita tak ada issue. Nabi keluarganya tak Muslim. Abu Bakar family banyak tak Muslim. Omar begitu. Ali bapaknya pun tidak Muslim. Osman semua sahabat memeluk Islam dulu. Okay. Jadi mereka rasa kerana pengalaman mereka sudah ada dulu tentang syirik mereka segala perbuatan jadi mereka rasa kata ini keluarga kami itu tak betul bagaimana nak selamat sebab itu mereka semua berdakwah semua berdakwah hanya bezanya akhir zaman ini zaman dulu daripada pemimpin sampai pada pengikut berdakwah sebab itu dia orang kata dia nak spreading itu allahu Ahli niaga, niaga melalui penyagaan dia berdakwah. Ahli petani melalui pertanian dia berdakwah. Ya? Ahli apa tu? Melalui keahlian masing-masing berdakwah. Kita nabi pemimpin dia berdakwah. Abu Bakar khalifah Abu Bakar berdakwah. Umar khalifah Umar berdakwah. Kita sekarang yang berdakwah macam saya, ustaz-ustaz itu saja. Pemimpin tidak lagi berdakwah. Yang masuk Islam pun orang biasa. Kerana yang berdakwah itu biasa-biasa saja. Kalau yang berdakwah orang luar biasa. Yang masuk Islam pun luar biasa. Mungkin, pemimpin ke pemimpin senang. Sekupu orang kata. Seorang engineer sama engineer. Sama-sama ngam orang kata. Doktor sama doktor, Teacher sama teacher. Seorang saudagar sama saudagar. Saya cerita. Tatuk sama tahmah tatuk. Datin sama datin. Tan Sri sama Tan Sri, Tun sama tun. Menteri sama menteri. Senang. Malaysia time yang paling aktif. Dakwah waktu Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Yang waktu Allah Yerham Tunggu Abdul Rahman. Dia bukan ahli agama. Dia seorang lawyer. Tapi pemimpin politik. Tapi dia sayang rakyat dia. Semua rakyat Malaysia sayang kepada dia. Tahu dia seorang Papa Malaysia yang adil, ada perasaan kepada semua bangsa. Sebab itu zaman dia ramai orang yang bukan Islam masuk Islam. Menteri seperti Tun Omar Ybli, ada lagi, ada lagi, ada lagi yang saya tak ingat nama mereka. Tetapi zaman dia banyak pemimpin masuk Islam. Kerana yang mengajak pemimpin. Jadi, kalau kita ada pemimpin yang jadikan dakwah begitu, memang cantik. Tapi, dekat ini, kita ya, belum ada lagi ke arah itu. Hanya kita orang biasa-biasa, sebab itu kita approach orang biasa saja. Tapi, bukan susah sangat. Dakwah yang paling efektif, bukan pandai bercakap. Tunjuk akhlak yang baik. Dakwah bilhar. We have our training, kita ada, kita straight dakwah program, macam-macam kita buat ya. so jemaah lain kali kalau turun, ziarahlah kita, get involved with us insyaAllah, kalau kamu tak ada masa, you can nyokong kita secara moral, doa-doa dan juga boleh dengan tabarok kita buat ya, donation apa supaya aktiviti kita berjalan, kerana bila kita jumpa orang susah, kita tak suruh dakwah juga, kita kasih makan dulu Tunjuk kita ini, we care for you. Nah, selepas tu kita dekati orang itu. Ya? Itu sangat penting. Ya? Akhir kata muslimin dan muslimat, dakwahnya tak susah. Hanya masing-masing perlu ada sedikit komitmen, perasaan. Contohnya, awak ada kawan yang belum Islam, awak nak cakap tak hati. Bukan. Bawa dia jumpa kita. Itu saja. Bawa dia makan, minum dengan kita. Itu saja. Saya selalu, rumah kami, rezeki Allah macam-macam. Apa minuman teh pun ada. Teh India ada. Teh Arab ada. Ya, teh ni, ya. Kopi macam-macam. Minuman kita ni, green tea ada, Japanese tea ada, Chinese tea ada, Korean ginseng ada, semua ada. Jadi orang datang, saya tengok abang sahabat. You bang sahabat, I serve you. Drink. Oh, dia rasa lega sikit. Oh, you have quarantine. We oh, everywhere. Asal halal-halal semua kita terima. Jadi make them feel at home. Orang Cina kasih Chinese tea. Yang bagus-bagus, yang ada quality. Yang dia susah dapat di kedai-kedai biasa. Sambil minum, sambil cakap. Kadang dia datang, kasih air zam-zam. Tapi cerita dulu. Kan? This is the most sacred water in the world. Semua manusia satu dunia pergi Mekah, mesti bawa balik. Tak bawa balik, bergaduh dengan ejen. Ini pekash tak sempurna. Zamzam mesti bawa balik. Dia pun terkejut. What water is that? Holy water. Number one in the world. You pergi Switzerland, pergi apa pun, you tak bawa air balik. Kecuali mereka. <laughs> tapi jangan bagi minum gelas-gelas macam ni besar Ini air bukan mahal kan? Bagi gelas kecil. <laughs> Very special water. Tak lah, lepas tu cerita what is zam-zam ha, da dah tak walaupun masuk. Tak ha, masuk lah. Ada lagi tamar sediakan tamar bestnya the most expensive fruit in the world. 1 kilo, kadang-kadang 150 riyal. Mana anda buah yang 150? Bukan, betul tak? Best quality. Jom Kasih dia sebijik dulu. Oh, bagus. Sedap. Tambah 3 biji. Tambah 7 biji. Berhenti. Maksimum 7 Maksimum 7 biji. <laughs> Nak berda'wah ini. You know our Prophet said, whoever take this, date seven piece per day. They are protected from black magic. Yumiaga, orang nak buat sihir je, tak melekat. Wow, power, power, power. Hmm, senangnya bukan kasut power ini, tamar yang Power. Kadang-kadang yang seronok orang ini kalau dia keluar dia jumpa member dia akan cerita, wah I drink the holy water from Mekah lah, and I special date. Dia ada rasa lain, tapi masuklah dakwah cerita kelebihan Tamar Rasul sebut cerita kelebihan sejarah, ya zamp zamp dah masuklah. Bukan susah, very simple. Actually the best cara nak belajar dakwah kita kena bersama para pendakwah. Jalan dengan mereka. Ya. Saya the latest one. Satu orang nak masuk Islam. Bapa dia India, mak dia China. Pak ciknya China, mak cik dia China. Campur kawan kawan. Ini memang memang koktail punya family. Itu semangat satu Malaysia. Yang nak masuk satu orang. Kerana dia memang koktail yang hadir lebih orang tua pun lebih orang kita pun cerita takwa tanya mak dia kalau tinggal untuk ask tanya bapaknya apa yang nak tanya hak you untuk tanya hak kami menjawab apa sebenarnya nak tanya tentang agamanya sebelum anak you mengucap kita tak boleh paksa no force kalau ada unsur paksa diklos sebut maka balik no problem we don't do this business paksa-paksa kerana dalam masyarakat kita di Malaysia siapa nak masuk Islam kalau family tak datang menyaksikan dia selalu anggap dia sudah kenal anak saya sudah kenal kenapa kenapa kena sahih anak aku sudah bodoh dibodohkan oleh orang Islam dia sudah tak boleh fikir dia ikut saja mungkin dia sudah terminum Termakan, semua ter-ter-ter semua Karena kebetulan Kita terkenal dengan bomoh kita <laughs> Dengan sihir kita Jadi mereka takut Sebab itu kalau saya panggil keluarga datang Saya kata there is no black magic here No force. We don't believe in that From your heart ah, Akhirnya ada Allah Akhirnya sampai keluarga pun pernah ada satu keluarga Dikira Islam kan anak perempuan dia Kemudian tak lama ikutnya anak lakinya, Kemudian anak perempuan satu lagi. Mak dia pun masuk Islam. Satu, satu, satu, satu. Approach kita penting. Jangan terburu-buru. Jangan kita takut nak jawab. Apa yang tanya hak dia. That is our way. Sebab tu siapa yang boleh ikut program kita masuk Islamkan orang. You have a look. Terus kita punya YouTube kadang-kadang. You boleh dapat sedikit pengalaman. Cara yang terbaik, bawa orang yang kita nak berdakwah kita tak tahu. Jumpa kita, biar kita bercakap, you dengar. That's how you learn. That will be the best way, the fastest way. Sekian daripada kami, mohon maaf kerana masa saya. Dan mudahan Allah terima segala pengorbanan kita, masa kita pada hari ini. Dan jangan lupa doakan sesama umat. Yang hadir dan tidak hadir. Dan juga umat Islam di mana saja mereka berada. sedang menghadapi macam-macam fitnah. Yang didatangkan oleh pihak musuh kita. Semoga Allah selamatkan umat Islam di mana saja mereka berada. Aku lukuh lihaza wa staghfirullah li walakum. Wali sa'ir muslimin pelizam. Fa staghfir innahu wa ghafur rahim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu wa la ilaha illa ant. Staghfirullah wa tu. Wa la islamu alaikum